بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ آیات کے دو عطے و عطے مسئلے لنبای مسلا تر انزل من قبل پورید او دیکی اللہ دی ایمان رولا لحکم کئی پا مختلی پوسی زنوبان دی مسلا دی ایمان ذکر کئی خدا خبر چاہتا کئی ندرے کی دریت پاسیو دی اغدرے وارا اور لنبه تفسیر داره یا ایوها اللذی رامن اے آغا کسانو چه تازو صرف پا جبا ایمان داروڑه لئے اے منافکانو آمینو باللہ ایمان راله پا اللہ باندی ورسوله او پا رسول اللہ باندی او پا آغا کتاب باندی چه پا محمد علیہ السلامی نازل کرلی او پا آغا کتابو مجد قرآن نوحکی نازل شوی نومنا پیکانو ته امنو پدې به بار سروې چې پبجې به ایمان نو مطلب دا شه اې ته جې به ایمان ولو امنو بالله دا یو مطلب شه دریم مطلب دا رې چې دا حکم اهلي کتابو سره الله خبره کوي اې ته حکم کوي نو لمبي امنو مطلب به جدا شي امنو مطلب به نمانا بداشی یا ایوها اللذینا اے آغا کسانو آمنو جتاس ایمان راولا د پا تورات باندی پا انجیل باندی پا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام باندی آمینو باللہ پا ایمان راولا دے پا رسول پا محمد علیہ السلام ایمان راولا زکاوس آغا دین منصوب تے آغا ختم دے نو پا ایمان راولا دے اوس اوز ایمان راولا نو آل با کامل مومنان آدا کرنګ په نورو کتابونو ایمانه درن مطلب دا مسلمانانو ته الله ويا ايها الذين امنوا اے هغه کسانو چې تاسو ایمان غوړو نو ایمان دا نور دې مطلب چې تاسو ایمان غوړو بیا ایمان داري دا مطلب خو صحیحو چې مسلمان ایمان غوړو بیا څنګه ایمان داري دې ته تحصیل له حسيبولو ماویده باتل نه نو د دې مطلب ځان کوې کې بیا به انونو ترجمه دا سکو یا ايها الذين امنوا اا تاسو چې تاسو ایمان لرئ امنو هميشه پا ایمان پاتې شئ مطلب هميشه ایمان باندې پاتې شئ مسلسل پا ایمان ماندي وشه یا امنو جتا سو اجمالن ایمان ورله امنو تفصیلی طور ټول شی زونو باندې چې الله دے او رسول دا الله دے اضا کرانگی کتاب دے او نور کتابون دی پدی باندې تفصیلی طور ایمان وران په يو باندې نو دا درې مطلب شو نا حسن درې جملې مطلب توام یک قرب بالله محتلار شد درو مصلا بیان او دې کندري والا دریواله خبرې مې چې کوم اوکلی دريواله پکې راځي و مَن یُکفر چه مکفر وک کوم مسلمان دی او منافق ته اوه لکتاب دی بالله په الله باندې الله نو منی د الله صفات نه منی و ملائکته او د الله په ملائکه آدم داغه تیراث قران ګرایي صرف الله تعالی معلوم دی نو د دې سيوال نه الله و چاچه پرشتيونه مندلې د هغه انکارو دې خلک نه موني پرشتي نشته وقته به دیو د کتابونه نه انکارو پا. ورسول دی او رسولانو نه او یوم الاخره او د اخيري روز د قیامت روز بیا بشپنه رازي پر پرمائی کدا مسلمان دو منافق تے او کهل کتاب دے چپ دے بانے کفر کو ناللہ پر پاکد دل دلالا بعیدہ دے گمرا شخو پدا سے گمرا ہے سرنہ دیر لر پا گمرا ہے حقنا حبر احمد بعید دیر لر تاولی کلڑا دیر انتہائی لڑا حقنا لڑا دیر لر لڑا چھ حق پا بیادی را کر زیادہ نشی کدے منزو نہ کئی کزکا تو نہ کئی کحچکے اسے نک زکه چې څومره چې دونه باندې ایمان راول پکاري ورته داګه نه انکاري دی هغه نه مني نو چې دا نه نو چې دیو انسان ایمان نه نو کاټول مرونه کوي که زکه دونه کوي که باید لکه اس شي نه کوي دا یاد ختم شو یو پکې ایمان حکم شو اځه م پکې د کفر وتعلق بیان شو چې کوم انسان کافر سره ډېر ډېر لری ګمراهي ډېر لری نالو د ورکسی دا دیوود و بارکی نازل شویر دا آیات دا آغی بارکی اللہ حکم دا بیا نئی چھ بار بار ایمانم روڑے دے بار بار کفرم کلے مسلسل کفر کلے دے نو بس دیو جن اللہ دی تا بخننکای زکر پا کفرمانے روان دی تر مرگم پیزی اونو دا ہدایت لار دی منتیشی نو اتا اللہ لار خائی لکه الله کتاب ورکړلې به دا یو د الله کولې ده قرآنی نازل کړي دغه تعالی ور کولې ده نور په الله څنګه نار کوي الله پرمای ان الذين امنوا ګورای پالتا ایمان لرله په موسی علی السلام ثم کفرو بیا کافر ان شو عبادت د ستی سره ثم امنوا بیا ایمان لرته به خل په قتل سره یو بلې قتل کوته به کوم ثم كفروا بياجي سالي سلام راغ نو پاغي بيا كفر ثم زدادوا ابي اي سالي سلام کو پسګه چنه بي الله سلام راغ نو ثم زدادوا كفرن فكفر کي نور سيوا شو ن الله پرم علم يقل لله ليهم داز خلک چې فكفر کي سيوا تر مرګه ته كفر ته رسيدن لم يكن لله ليغفر لهم ند چې الله دي تباهنوي کې اوندي اعتلار وي دې آیات کې یو خبره نوٹ دا مطلب دا دی چې ډېرې کوپر او کوډې ری ایمان دراوند نه د دین وروسته ایمان را لیدلې خو الله وی دی کوپر او ایمان کو چې دوی دا کوپر به سې واقعي تر مرګ پورې کوپري نه د دې وینه دیته نه شي ملایې دی د دې پس نه نه بالکل متردد دی ایمان درپته بالکل ناراضي ځکه چې کم ایمان درلود شي دونو واغې نه لريږي نو موسی عليه السلام ني صالح السلام نبی عليه السلام نبی دا بخنه سن کوشي دا مطلب دې نه کوي چې شري مثلا دوه پر ایمان راغله دوه درې پر کو بیا ایمان راغلی بیا ایمان کبلی کې دا مطلب هرګه نه مطلب دا نه چې دا کوپر دومره سیوا ک چې پدی باندې باندې وو پات کې د لري پر ترت څې او چې الله تعالی کوي او نو تعالی د بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليمة في حجان و بحث ختم وضع منافقان مثل ذكرت نياد ساته الأول اللهم عذاب ذكرت و بيادة أغي وجه ذكرت جدا عذاب وطوله نالله برمي بشر المنافقين و في غمبر الزير ورقة دي منافقان و تا دسشي زير ورقة بأن لهم عذاباً عليمة جدا جده بار بدردناك عذاب درنا قাজা وجه توشی حاجی بو وجه الله و وجه صدا الذين يتخذون الكافرين اوليا من دون المؤمنين ذکر ذاغه خلقت چې دې کاپيران سره د زلون دوستانه کوي مسلمانانو خبرمزه درل کافرانو سره د زلون دوستانه کوي علاوه مسلمانانو نو دایو وایو نو کافر سره د زلمه محبت مخکې نه ته چې دا ګناه ده نه راوړي اته د دوستاني مثال د میکناتیست دی دا دوست د دوست په دین باندې ا د مره علی دین خلیل عرب وی سره د خپل ملګري په دین باندې و چې څنګه ملګري دی هغه سي که یو چرسي نه بلکې وسره ګرځي نه دیم چرسی نو څنګه دې کفرانو سره دوستانه ساتینو الله دې کفرانو لپاره خدای عذاب نه دی د پرم دردناک د مقصد سره دې منافکانو منافقانو چې کفرانو سره دوستانه کوي پسی ټوکا کې الله مقصد ته اشاره کوي خو الله پرمړي دا مقصد دي ته حاصل لری شي زکه هغه کنټرول زما کې الله دوستانه سره کوي آیا بچاو نندهه الاو اذا منافقان لټاي د کافرانو سره عزت لټاي غلب لټاي د دې لپاره د جدارې د لپاره لټاي الله دې دې پرنيشت ته ان العزه لله جميعا عزت او غلبه ټول د الله نه پاره ده نن دې منافقانو مقصد به دروست به ان شاء الله راشي ورپسې یادګار روان دي کافرانو سره دوستانه لري په دې دغه نه وایم ځان بچي ده آمن ده پاراو که جنب آغای گو گرتونه ده ما پادا تو ده خصول ده پارا ده ده بو خبرو ده پارا بس, بس ختمیدون که دی منافکانو مغای نورا شدیس سرشه ما اللہ پرمی چی کم مقصد ده پارا چی دی غلبه ده منافکانو ده پاراگنی عزت ده آغای و پاراگنی ما آغای نعزت چا ورکلی داخو اللہ ورکلی زکع عزت طول پر طول را لږې کله د الله د پاره چې الله ایږي تورکینو نه منافقان تبسنګ ملو شي اعزات ټول پټول الله نه نو الله وي چې دوی ایږي سره لټي او الله ورته ورګي نو څنګه ودی ته منو شي نو باغي ته منو شي نو ودی ته منو شي او شو الله تعالی مخلوق کو منافقان ته ملو شي نو الله دې ماتو کی حال نن د مسلمانانو <سؤال> سره <سؤال> د دوستانو سم نو دا کا پیرانو سر تعلقات صرف د امن دا پارا چه غلبا ندئینا چه سنگ دا منافق دا پارا چه غم منافق دا اللہ تلا دا اغا دا پارا دا غیت او اللہ دتناک عذاب دی نو چه دا اللہ یو محمود دوست مومن دا پارکوینا سمرلیو مجرم دے د دا منافق دا پارا جرم دے نو دا مسلمان دا پارا بیتریکی اولا جرم او دا پیا یادو ساتھ ہے شیده کافر سر دوستانه انتہائی نا رواء و گناره نو دا مسلمان سر دوستانه انتہائی سواب دا نیکا و خلق سر دوستانه محبت و ذلونا دا انتہائی سواب اللہ فرمائی اعیب تاؤنا عندهم العزت بیل تید عیسن عیزت فا ان العزت للہ عزت خونا اللہ نبارا اولا باللہ کدکه مغرب مغربی تهذیب کې دغې دا تر طریقو دغې د لباس دغې اتباع کول د زهنی طرز دغې غلامان کول دیایڅه کبه تعلیم کشي کبه جامه کشي کبه معاش کشي په کوم خبر کې جدا کړي رې اتباع کې لږه تر دې اعتراف کې چې دغې الله غلام نه اگر چې تخفل مفادات لري خوزان دا اغی غلام گرزیں اوزے کے کامیابی نشتہ کامیابی دا اللہ سرد صحابہ غائی غلامین رکڑے اللہ تو دنیا خیرت فرکڑے اللہ فرمائی وَقَنْ نَزْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمْيَا تُمْ دادے مطلب زن کوئے کیا مکہ مکہ کے داس اوچھو مکہ کے کافرانو قرآن پورے اللہ پورے اسلام پورے دو پور بیٹو کی گول استغزاغانی بے کولی کفر بے کھوکے بے کولی بے, بے, بے, بے نو آل تب سے با مکہ کے وقت اکرام کو تو داغی بارکی سورت انعام کے انشاءاللہ روان مکہی سورت تے داغی بارک اللہ تعالی حکم کلو اگر تم اللہ تعالی دل تے اشارکی جتوس تمام مکہ کے حکم کلو اگر مکہی سورت کے سورت انعام کے آیت تے اشارکی اگر آیت کے دا خبر ذکر دا اللہ مسلمانا نتویل چه کل تاسو اوی نه او دی دا الله دا ایتونو پورے توکی کئی داغی بارکی نه کئی نو دی سرمکینه او کتاسو نه یہ روشی نو چه کل دا تخبر رایات چی نو درائی دودو نرستو دی زالیمان و کاتران و سرمکینه مکہ دا او دا مدنی صورت نو چه مسلمانان مدینی ترالو نو دا کردار ببیا ادا کاؤ یهودو یهودیانو مذاکار کو نو مسلمانانو دین پوره بیٹو کولی استهزاگرانو وایو کولی کله وایو د مسلمانانو په دین کې خلیفہ کوئی چې قرض ورکړي او کړه سوالګری ته موږ واړی دا څنګه دین دی دا جن مناحا کرے چې الله موږ قرضې وایلي په داسې مختلفه استهزاگرانو دا حکم الله مدنه مدینه کې نازل کوو د مدنی سورته سورته لسا او دې کې دا بیان کړي چې دی وَا كَنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الله نازل کړی په تاسو باندې کتاب کې یعنی په ماکه کې په سورته انعام کې په کتاب په کتاب کې خبر نازل کړی دا ان اذا سمعتم ان اذا سمعتم په هغه وخت کې چې آیات الله آیات الله يغفر بها جرب باندې کفر کول شي ويستهزأ او غريب لو فالاد تقعد معهم دیسره مکنه دیسره ناس ته مکوي حتی يکوي په حدیث نغریه تردید وری چې دا يهوديان دا داخلي شي تلور خبرو کې علاوه د کفر د استهزان نو منافقان ور سره چې دا کار مکوو الا دا چې ویاد ساتا ہے عبداللہ ابن عباس سے پروئی تر قیامت تر پوری دکھا خبر اگا دا حرب بناتی او دا حرب دن کی غلط خبر اگا ان کے پیو مجلس کے شروعی دن پوری ٹوکی دو آغا مجلس کی کی ناستلنی بگا اللہ دا چھ دا مجلس کے آغا خبر بندشی نبیان دا آغی احکامات مختلف تی زکا دا سخل کو سر چکی ناس تا پاستا ده اصر ده نکناتیس انسان زان تراکا دی نو دس سپوکو فلکو سرا چه دین پسوکه کئی استهزا کئی کفر کئی نو که ضرورت تی نشتا بیلا ضرورتا بیلا عوزرا دا اغیس ناس تا دا بیام سینا ندر بکا او کتو اصر کنی ده دی ده پارا چه داوت فر لور که نو ده تبلیغ ده پارا عبادت ته که څو د نړۍ ارز د دې اړتیا دي محتاجی او مجبورې لوبي امو با او که یو کس داسې دی چې ام مزوره د غزر د وسنه مثلا شلې گیر چپرناستي یا پالېج والے د گیر چپرناستي دا دین ټوکی قیمه سره کی ناراض مجبور د تل نشي سوچشته نه نو دا انسان کدي ناس تبانډي ګرانګار نه په هر دا خاص وخت کې اغې سرګناستي منل چکه کوم وخت کې اسلام پوره او دین پوره ټوکې کوي نو دغه وخت کې کوناست کې ناشتل ناروا او کته کې ناشته او د دې په دې استهزاء باندې راضي نه علما او لیکلي دې په دې باندې مجلسان را غوې کفر ان کېږي دې په کافر کېږي زطر رضا کوفر باندې راضي کفر ده فکفر باندې راضي کېدل کفر ده علما او لیکلي دې جيو عالم يوم يخزته اون د څنګه مسلې ته پوښتنه لسته او دو تدام د دې خزه تدام دا مشوره ورکړه دی عالم چې تک کفر وکا او چې شي نو نکام به د ماته سره نو دا مرتشی د دا عالم داول پختله چپ شپ شو دی د خزه شو چې ګوفر یو ولې دې عالم یدمه دې ددکې خزه په کفر باندې رضا اختیار کړه دا غیر په کفر باندې راضی شو او رضا په کفر باندې کفر دی. نو کا هغه په مجلس کې د کفر قرآن پر ټوکي کوي استحزا کوي او تور سره ناشته او د ناشته باندې د هغه پر کفر باندې راضي له څنګه یې کا کران نو آیات کې الله فرمای انکم اذم مثله تاسو جدي سره چت ناشه او د دې په خبره باندې راضي انکم اذم مثله تاسو د دې په شان دی کا پھر شنو تکا نیاز ساده دا زمانه کې دغه زمانه کې د دې نکانه پر وړاندې زمانه کې وشته چې نو هم د پیسو او بصیرت شلو بیا د دې په څه مزاکی او لاو داس داسې مجلسو ملزان ساتل وکړ داسې مجلسو کې که رضا سره کېداسه ته به کوم شاله هاګه هم بس د ایمان او اخلاص ایمان او نکاب لري لوتي والله پرمای وکننزل علیکم فی الکتاب نازل کړی دی الله تعالی سبحانه په کتاب کې په سورته انعام کې دا خبره ان اذا سمعتم ذات سور اياتم ذا الله چې كفر وکول شي ويستهزؤ بها او کې ورپسې کول شي نو فلا تقعدوا معهم تاسوبي سلام کې نه حتا يخوفو في حديث غيري تر دې پوري چې دی په بلا خبره کې داخل شي او کو کې نست اي انكم اذا مثلهم الله فرمایي تاسم دا دی پا شانیہ دا دی پا مثلی ہے سنچ دی دی سرک کافران شنو تاسم کافران او ہے اور دیا اللہ سزا زکر کہی سنچ دی رجمہ منافقان اور کافران قرآن پسیٹوکے کہی خدیر جہنم کے منداصرہ ان کی ان اللہ جامع والمنافقین والکافرین فی جہنم جمعیع اللہ جمع ان کے لئے منافقان اور کافران اور جہنم کے جمعیعان تولی او جہنم گرکاتی سزار نبی علیہ اسلام زیو قادشو ابراہیم رضی اللہ تعالی او پدغا غزبانینور تندرم نسلو نبی علیہ السلام جمعات کی موسکو صحابہ ارسلو جہنم بیان دے تکن نبی علیہ السلام موسکو او کشران صحابہ رالا چکم نشران صحابہ مسجد کیوں چھے نبی علیہ السلام سا عمل گئی د چې یوکا د نبی له تو الله علیه د نبی له سلام په یو پیرا دسي لکه چې څلور شپه څخه حمله وکړه سي لا سي اوه پر نبی له سلام داسه ماته ورای دسي روست شزانې بچکا چې کله موږ چې نبی له سلام الله علیه د صحابه ته پوښګر رسول الله موږ واجبات طریقته او په مسک یو پیرا تاغو یو پیرا دزان بچکا نبی له سلام نو ته او الله تعالی جنت رحمته تک دا او ما چی اگه توقت اللہ مایو چی دا انگوری و او تا ستا در کم نابتر قیمت بوری نخلیسی گی دس بہترینی بیوی او دا ما چی الله بچکولو ان لحراتا دا منظر را مہتگو دا اگه نا بچکولو انتہائی خطرناک منظر دا اگه نما زان بچکول دا خطرناک منظر دخوا د موس پا حالت کی نویل <سؤال> سرات و سلام صرف اگه منظر و تا اللہ نل الله ان الله جنن المنافقين الله جمكون كره منافقان لرا في جهنم ما بجحنم كي جميعا طول لرا سنگ ديپ دنیا کي فكفر او استهزاء پتو کو باندې راجو دکران کي بي الله تعالی ان ترجمه کي ان الذين تربصوا بكم بعد المنافقان دي صفت بيان کي الله اذا اما خلق انتظار کي پتا سوان چې سم مصیبت تر باندې راشي نکجنګي امکان نلپن فتح من الله کدا الله د طرفه فتح راشي نو دې بیا قالو الم نکم معكم موږ تاسو سره نو ویل نو پاک مفاد یې راغلي دی ایمان نه خپل مفاد مقصود دی کې فتح تاسو ته نو د دینار او د درهم غل باندې بیا یې مونږ ته پکی وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ او که کافرانو تا نصیب ہوئے فتحهونوی خا اللہو تا نصیب ہوئے سیسا و تورسی ظاہری تو اغیتاً پتحاً غلباوشی نو اللہ کافرانو کسی لرشی اغیتا بیاوی بورا علم نستحویز علی کو آیا اغنونگا پتاسو غالب نورا بل. زمون غلبا پتاسو نوشوی خموکو میدان جنگ کے د کافرانو راستوสู่ سيټه شو جنگوم کمزورې کا حالتوم کمزوري کلو تاسو بچی و من المؤمنين تاسو مونږه د مسلمانانو بچی نکله نو مطلب دا دی تاسو جنگو کا د نعمت کیږه سرهګه نو کافرانو غټینو بیا اګینا چانداو سوال کوي نن له وځ حالت دی تاسو سرش نه دی پنا او کاغی بیا اګی سره الله فرمایدا چې دنیا دا اللہ با عملی پہ سلو کی پرس دا قیامت بانی پر مابین عملی پہ سلسل رسط برا شدیب دا جہنم انتہائی ہوئے دا منافقان پہ درکل اس من النار اندروں کو کرا روانے اپسی او مسلمانان بچر دا بوزی جنت تا بے بوزی اللہ با عملی پہ سلو کی وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ وَهِرْكِزْ بَا اللَّهُ اُنَگَرْزَئِ دَبْقَارَ دَكَا اس لار نه یو مطلبونه د لارې د قیامت مراد ده قیامت کې د مسلمانان و غلبه کافرانو مغلوبي دا غي د غلبه لار نشته جهنم ته بځی در کې اس پله ته بځی او باج مطلب د قیامت لپاره نور بیان کړی سبیل مطلب دا چې کافرانو لهو لګي مسلمانانو بالکل دو وې ختم کړي نو دا سي په دنیا کې نشي کېري چې مسلمانان بالکل ختم کړي او باج سبیل مطلب دلیل اوست ایرکیز با کافر اللہ غالب نکی و کامل مسلمان بانده پا دلیل کی تو کم راکیم چی دا مسلمانانو دا تاکرانو مناظر راگلی ہے دا ذات میں انکار کی نو مسلمان با پا دلیل کی کمزور نگر آگر دا مسلمانانو عرض ہے بیا سفت شده چی مسلمانانو آگر لیا دلیل با مقابلہ کی مسلمانان کمزوری نگر آگر هندستان بر رسید د جګله د و حکومتو په انډیا کې یو ملک راځي ترې ملک خدای شناسي وي هر مسلکولو په وړاندې کړل دا الله قدرت به دلیل پېښ کړ قرآن او حديث متکینو هغه باندې د علما قسم نه نوتې شوی کتاب دې د الله ذات په دلایل ثابتولو باندې چته و ته حیران شو مسلمانانو دلیل په باک کې په کاکر کمزوري نه دي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ايعفسالو جتا ثمنه ديجبان الله بان والكتاب الذي أطعى كتاب باندي نزل على رسوله جناز الكرد ففي عمبرق الباندي والكتاب الذي أطعى كتاب الباندي أنزل جناز الكرد اللهم من قبل الله منذ قرآن ومن يكفر بالله جا تكفر الله باندي وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكَةَ اللَّهِ بِآيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ كِتَابُ اللَّهِ بَادِئُهُ وَآخِرُهُ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ وَرَزَقِهِ بَادِئُهُ فَقَبِلَ الذَّلَالَ الْمَعِيدَا فَاسْتَحْقَقَ سَرَبَ گُمرا کفرو بے کفرو بے کفرو بے سر. شو پغمرا ہے لری سرب حقنا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَكِنُ مَا كَسَنَ چيمانِ او له ټول اسلام ثُمَّ كَفَرُوا بِكُفْرِ قَطَّبَدِ تسکرا کافرانی ثم امنو بي ایمان دارو ینه توبه وکلا پکاتلو کتال سره سمکا کرو بیا کوفر کو پین جیلو پیغمبر اسلام باندې ثم زادوا کفرن بیا دي سیوا شو بیا دي سیوا شو کوفرن پکوبر کی نبی علیہ السلام باندې لامیا پول الا ودی الله تعالی یغفر لهم داتی کی تو تا ولا سبیلا او نه داتیو هدیت لار ده بَشَرِى الْمُنَافِقِينَ لَأَذْرَارُهُمْ مُنَافِقَاتٌ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَقْنَنُ جُدُدَ عَذَابِ دَرَكَ الَّذِينَ قَضَوْا وَكَانُوا يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ خِدِينَ فِي كَافِرًا لَهَا أَوْلِيَا دُسْتَانًا بِنُونِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ سِيَادَةِ الْمُسْلِمَانِ أَيَبْتَغُونَ أَيَبِي لَتَي عِنْدَهُمْ بِكَافِرًا فان ان العزه عزته ولا بجرا للهذا الله ذا فردا جميعا طول فتوله وقد نزل عليكم في الكتاب او تحقيق سرنا نازل قرنه بتا سبان دي فكتاب قدا خبر ان اذا سمعتم ذا كتاب صور ايات الله فرد بها ايات الله تشدي يغفر بها كفر كل شديد باندي ويستهزئ بها واستهزاء دوما هم تاسو مکه نه دوی سره حتی تنظیم پوری یحو چې دی دا کین شي په حدیث غیره په او کچره تاسو کې نهسته نو بیا انکم الله په یوه یې کومې نه تاسو اذن په دغه وخت کې تاسو کین نه تمسلم ته مثل دغه پر خبر شو ان الله کې الله تعالی جاب منافقین یا مکوین کینه منافقان او کافرانو لرا تی جہنم جميعا فجہنم کی تولرا تیاوزن ان الذين لا تفلون يتربصون بكم كذي انتظار كيفتا سبان ده دو سبتو فاین کان لا فتح من الله کچریشتي ساتو دا فرا فتح من الله دی جانب ده لهنا قال ذا منافقا و مسلمانا انم ناقم ما كما يمن موتاس سرا قديم کې په دې باندې جنګ کې و و ان كان للكافرين كشرشد كافرانو نه پاراس لسيد الساس ظهور وقلبا و الكافرون قال ام نستحوذ عليكم ايام الغرب شمنو قطاس و انما كن من المؤمنين ايام بجد د مسلمانانو نه دحلو استقرا متاس بچو لمده که څه شرات چاندہ امار بھی کلال پر چاندہ کنگل تھا ایمان مقصود میں صرف مقادات آمن او ذاتی مقادات مالی مقادات مقصود دی اللہ فرمائی حکم پر لگئی قال الله يقتل بينكم الا ترمي الله صلى الله عليه وسلم مع بين استك عملته يوم القيامه دي برسد قیامت باندې من يجعل الله اخر هر حزب الله انظر للكافرين ذكروا الكافرون وهذا المؤمنين مسلمنا بالسبيل سلا يا سبيل الله بالدليم يا سبيل الله ذي خبره مکمل مسلمان ختم کی یا ولولین یا خیر اخرین یا قوت المتین یا رحل المساکب کریم احکام سینه چې بهام شپدی ایمان دارل پکردی المږه اقرار کوته ټول ژوند ایمان دی یا الله دا ایمان زموږ په زلکی محفوظ کی یا الله تعالی سوال کوم محفوظ کی دا منافقانو کوم صفات ذکر شو د کارټرانو دا غوی تهذیب دا غوی دا دا غوی د هر شی سره دوستانه کول <سؤال> یو شانواله کول دا د منافقانو سپتو کریم خدای دې نن مو سره ای الله کوم چې قران پر ټوکی کی استهزاه کی یا الله مسلمانانو کې صبر ولور کی یا الله کله صبر کې نور مسلمان دا وي د شر نو ساتي کریم خپل رضا شي خپل رضا ر نصیب کی صلی الله تعالی علیه وسلم